а разом з ним і його сім'ї. Суд звільнив Зайченка від відповідальності за браком доказів. Ну, звільнення дорого, коштувало підсудному. Його адвокат отримав чималий гонорар. Ну, словом, клієнт був мені знайомий. І це був мій клієнт. Ну, правда, дивували такі стислі строки. Втім, яке мені до цього діло? Зброю я вибрав таку ж, як і попереднього разу – дрібну каліберку з оптичним прицілом. Три дні в мене пішло на те, щоб познайомитися з клієнтом ближче. Жив він у будинку геологів у селищі геофізиків під Росошенцями, неподалік Лтави. Мав москвича, гараж у двох кілометрах у Мачушанській балці. Серед кооперативних гаражів геофізиків. Місце було малолюдне. Поруч розбудовувалася автобаза. Трохи далі будувалися дачі, поруч траса і невеликий гайок. Місцина ідеальна. Тож, четвертого дня я був готовий до акту відплати. Бо саме так розцінював свою акцію. Смерть убивці чотирьох безвинних людей в моїх очах, та й, сподіваюся, у ваших, була справедливою карою. Мені не хотілося, щоб усе вигляділо банальним убивством. Тому ще за три дні перед тим я зателефонував Зайченко і мовив одну лише фразу – «Кара невідворотна, готуйся до смерті». Це була не жорстокість. Просто я хотів, аби негідник знав, що його чекає, і мав змогу відчути весь жах свого становища. Зрештою, це справедливо. Увечері 19 березня з невеликою господарською сумкою, в якій була розібрана снайперка, я висадився з автобуса біля Росошанського кладовища і, загубившись у гурті, пройшов на його територію. У північній частині цвинтаря проходила неглибока балка. Нею я і дістався до гаражів кооператив. На зустріч на щастя, нікого з дачників не несло. І мені вдалося непомітно потрапити на будівельний майданчик. Майданчик спецавтобази, де вже теж нікого не було. До прибуття клієнта залишалися за моїми підрахунками трохи більше години. Я зібрав гвинтівку і зручно влаштувався на третьому поверсі, звідки до гаражів геофізиків було не більше ста метрів. Деякий час... Спостерігав, як вертали в гаражі автомашини, водії пересідали на велосипеди і добиралися до Лтави. Майже кожен щось вивантажував у гаражі, хто ящики, хто мішки. Через відкриті ворота гаражів мені було видно, що всередині вони більше нагадували склади. По обидва боки майже у кожному на стелажах розташувалися Запчастини, каністри, ящики, газові балони, бідони, дошки, цегла. Чого там лише не було? Роздивляючись усе це, я ледве не прогавив приїзд Зайченка. Це, правда, нічого не привіз. Більше того, заїхавши, зачинився в гаражі і довго звідти не виходив. Почало вже темніти, і я став подумувати про прилад нічного бачення – котрий заубачливо прихопив. Але клієнт показався у дверях. Упіймавши голову вбивці чотирьох людей у перехрестя прицілу, я затимував дихання і плавно натиснув на спуск. Коли вже виходив із воріт новобудови, прямо переді мною раптом виросла фігура з мисливською рушницею. Від неї тхнуло перегаром. Сторож здогадався я. «Ти що тут робиш?» Прогуділа фігура. Роздумувати було ніколи. Зробивши крок праворуч, я рубанув дідуга на посонній артерії. Хвилин десять, поки він прийде до тями, мені вистачить, аби бути вже далеко з цього місця. А цікаво, де був сторож ці дні, коли я тут усе роздивлявся? Думав, продираючись через кущі до траси. Як вияснилося згодом, мені не лише не повезло тим, що виперся на свідка. Мені не поталанило, чи не вперше, з клієнтом. а Він виявився такий дійсно непричетним до вбивства сім'ї Варлюків. Про це я прочитав кілька місяців потому в газеті цілком відверто. Сім'ю вирізав наркоман. Виходить, я вбив зовсім невинного чоловіка. «Нарешті проснувся!» Почув Забілик, розплющивши очі. Замість свіжої бадьорості, яку звично почував уранці, в голові не зникало відчуття тривоги. «Ти спав майже дванадцять годин!» – лунав голос Клави. «Якщо це було її справжнє ім'я», – подумалося Забілику. Ось він уже вдруге змінює свої анкетні дані. «А що заважає робити це такій сильній жінці?» Та їй у будь-якому паспортному столі випишуть такий документ, який вона захоче. Вставай, ставай. Галина козуб привітно посміхалася. Нас дійсно ждуть великі справи, їли мовчки. Забілик взагалі знав йому краще мовчати. Його думки вона й так щитує, як з книжки. Здавалося, і звик уже до цього? А ні. Все ж неприємне відчуття якоїсь залежності від дружини не залишало. Поїв? Так. Тепер слухай мене уважно. Ми витратили тисячі доларів, аби змінити твою зовнішність. Витратили не просто так. Мусиш знати. Твоя операція була не лише пластичною. Ми поліпшили твій генетичний код. Розблокували кілька ділянок мозку, котрий ти від природи не користувався. Не жахайся. Все це абсолютно позитивно відіб'ється на твоєму здоров'ї. І особливо на розумових здібностях. Це не фантастика, не вигадка. Це вже зроблено. І сподіваюся, ти будеш задоволений. Мабуть, знаєш, людина використовує лише невеличку частину мозку. Для чого інша. В сучасній науці майже невідомо. А нам під силу це змінити. І ми просто підключили нові нервові клітини твого мозку в активну роботу. Більше того, ти отримав у вісні дуже багато необхідних знань, в тому числі і спеціальних, щоб підтвердити твої дипломи та кандидатський ступінь, Юрій Андрійовичу. Але це ще не все. Я знаю, ти заздрив і дивувався моїм здібностям впливати на людську психіку, змінювати мотивації вчинків. Відтепер ти володієш такими ж чи майже такими ж здібностями. Але для чого це все? Вражено запитав новоспечений кандидат психологічних наук. Розумне запитання і цілком природне. А для чого ми все це затіваємо? «Для чого ти ризикував у Лтаві життям? За що йшов під суд?» Один класик світової літератури висловив тезу «Люди гинуть за метал». Але він лукавив. «Гроші – це вже потім, а на першому місці – влада». Судячи з того, як ти керував своїми бойовиками,